Ja, så er det snart jul og velkommen til Vandssteds Julepodcast. Her har vi særlige gæster, så kan der fortæller om Vandssteds historie og emner som politik, samfund, demokrati. juleaften 2024, jeg hedder Flemming Blikker, og jeg sidder her alene og har derfor mulighed og tid til at uh, fortælle en julehistorie for dig. Jeg siger ikke det her med at jeg er alene, som uh, at jeg er meget ked af det eller noget som helst, det er, det er slet ikke for, at du skal få dårlig samvittighed eller... Vær ked. Er det på min vegne over, at jeg sidder alene? Nej, jeg går ikke så meget op i jul, og især ikke, når jeg ikke har mine børn. Så det passer mig faktisk udmærket, at sidde og fundere lidt over tingene. og Når man gør det, kommer man til at tænke på en familie, som fejrer sin jul lidt anderledes end samfundet omkring dem. Den familie vil jeg komme tilbage til, for det er sådan set til dels det er den historie her, jeg vil fortælle nu. Historien er et udpluk fra min bog. En bog, som jeg skriver med hjælp fra Jovan Tesevski og Michael Kastis. Den skulle være udkommet for lang tid siden, men den udkommer først her i januar 2000 25, formentlig først i slutningen, eller det bliver først i slutningen af januar. Det er tid at læse korrektur, og få den trygt, og alt muligt. Sat den op, og så, videre og så videre Og jeg har været et smøl. Ej, det har jeg ikke. Jeg har arbejdet virkelig hårdt, men jeg har hele tiden gravet mig ned i nogle huller, som skulle. Nogle kaninhuller, som skulle. Ja, som skulle undersøges, og derfor håber jeg, at du også føler, at du har ligesom fået det hele med. Man får jo aldrig det hele med i den her branche, jeg er i, men i hvert fald til en sammenhængende historie. Det er så den bog, som jeg kommer til at læse lidt op af nu for dig. Jeg vil også lige sige, inden jeg går i gang, at du kan forbestille bogen. Det er der instruktioner til her på, i, inden på substack, inde på mit nyhedsbrev, hvor den her podcast den, den ligger. Du kan forudbestille den for kun 300 kroner. Det vil sige, at du sparer 100 kroner i alt, da den kommer til at koste 349. Det koster mig 55 kroner at sende den til dig. Så du kan altså spare over 100 kroner ved at forudbestille den allerede nu. Og hvis du er en af dem, der allerede har forudbestilt, den, jeg kan slet ikke vente til at sende denne her bog til dig. Men nu vil jeg altså læse en historie. Ikke sådan en rigtig julehistorie, men... Det er det sådan set alligevel. Vi skal hoppe ind i det første kapitel i et afsnit, der hedder Kongehuset. Og det første kapitel det handler om den demokratiske fiktion. Selvom danskerne i mange år er blevet blivet noget andet ind, så har Kongehuset en hel del reelt politisk magt. Der har været en ret omfattende indoktrinering, der har foregået siden den sidste grundlovsændring, og endnu længere tilbage. Det er ikke underligt, at de fleste danskere faldt for propagandaen, hvor det bliver forklaret, at kongen, tidligere var det dronningen, bare er en kransekagefigur med et gummistempel. Det, der menes med, det er, at regenten blot skal repræsentere Danmark udadtil og højtidligt underskrive nogle lov, og derfor skal der noget pomp og pagt til. I 2010 var statens udgifter til kongehuset samlet set på omkring, 342 millioner skattekroner. I 2024 er dette beløb langt over 400 millioner, og nok snarere landet omkring den halve milliard med den udvikling, der har været på kongehusets lønstigninger, vedligeholdelse af slotte, udgifter til kongeskibet, pets beskyttelse af de kongelige, livgarden, som jeg har et helt vagtkompani til at passe på dem, Garda husarregimentet, rejser for det nye kongepar herunder statsbesøg, og så generelle men det har også været en ganske massiv propaganda, at sælge de edle og noble kongelige, som værner nogle ganske særlige mennesker, som har disse særlige privilegier, som vi som samfund skal værne om. Hvis man forstår, hvor omfangsrig propagandaen i virkeligheden er, så skal man lave en Google-søgning på ordlyden, hvor meget koster kongehuset, og klikke på et af de første søgeresultater, der er en artikel fra TV2 Nyheder fra den 10. januar 2024. Artiklen har fået titlen Danmark tjener milliarder på kongehuset, vurderer ekspert. Eksperten Martin, Martin Rold bliver i artiklen promoveret som en brand- og marketingguru, der anslår, at Danmark tjener mellem 15 og 20 milliarder på kongehuset. Udrupstegn, spørgsmålstegn, udrupstegn. Et vildt beløb, som han virker til at gribe ud fuldstændig ud af den blå luft. Han mener, det er, fordi Kongehuset får udenlandske virksomheder til at give ordre til danske virksomheder, som skaber danske arbejdspladser, hvilket gavner samfundsøkonomien med 15-20 milliarder kroner. Artiklen udkom få dage inden Dronning Margrethe abdicerede og den nye konge Frederik den 10. den 14. januar 2024 indtog pladsen som regent over Danmarks rige. Der blev markeret med stor festivitas i hovedstaden. Jeg var selv derinde på Christiansborg, inden de tog videre over for at fejre på, i Frederiksstaden, Amalienborg. Ja, det hedder den bydel, som er tegnet af den her frimur, som jeg ikke lige kan huske navnet på nu. Det er der, hvor den store og det er ikke Marmorkirken, den hedder også ligger i den bydel. Sådan meget romersk, som frimurerne, og de her kongelige godt kan lide den her romerske stil. Jeg går tilbage til læsningen her. Udover alle de påståede noble hensigter med at skaffe ordre til danske virksomheder, så er kongehusets bevæggrunde ikke kun at berige sig selv og forøge sin egen reelle magt. Det danske kongehus er simpelthen fanget i en klub, det ikke kan melde sig ud af. Der er meget på spil. Og af de bagvedliggende mindre synlige magthavere er så stor, at det reelt ikke lader sig gøre at adskille kongehuset fra denne eksklusive klub, der i mangel af bedre ord kan påklæbes benævnelsen den dybe stat. Det er det, som Trump kalder deep state. Det er ikke, fordi jeg på nogen måde er for Trump, for det er jeg ikke. Jeg synes, det er interessant, at han bringer nogle ting frem. Blandt andet så har han ligesom gjort det populært at bruge ordet. Deep State. Når den dybe stat har så mange ressourcer ved hånden, som den har, skal man ikke tøve med at gøre, hvad der beordres, hvis man er det danske kongehus. Selv en dronning kan falde ned af tronen, sådan som det også er sket med mange danske og udenlandske konger og statsoverhoveder gennem tiderne. Jeg kan nævne et par eksempler som JF Kennedy, Olof Palme, Dag Hammerskjold og ikke glemme grundlovens giver, Frederik den syvende. Sidstnævnte måtte hjælpes med, at blive sted til hvile af sin afløser, Frederik den 9., så augustenborg glücksborg familien kunne overtage tronen, inden han eventuelt kunne have forpuret det statskup, der blev effektivt udført i årene 1855-1866. Det er netop i 1863, at den lige linje i Oldenborg familien for sig afsættes fra den danske kongetrone. Christian 9. havde op til flere motiver for at myrde Frederik den 7., og den grundlovgivende og folkekære fra Ægne 7. dør der også belejligt under et besøg hos netop den kommende konge på slottet Glücksborg. da dengang var Augustenborg Glücksborg familiens hovedsæde. Det, der er detaljeret beskrevet i bogen Illusionen om grundloven. I næste kapitel kommer vi suen kort ind på, at der aldrig har været tale om, at kongehuset frivilligt har skrevet sig selv ud af den politiske magt, hverken med grundlovens tilblivelse, eller med de efterfølgende grundlovsændringer. Kongehuset har uophørligt haft en politisk magt fra tiden før enevælden og ind til vore dage. At påstå, at kongehuset ingen magt har, er selvfølgelig et falsomt. For der hersker ingen tvivl om, at kongehuset har et eller andet at skulle have sagt. Spørgsmålet er derfor snarere, hvor stor en magt kongehuset reelt har. Det kommer vi desværre ikke til at svare helt nøjagtigt på i denne bog, men vi kan dog påvise, at kongehuset har en meget større politisk magt end den gængse opfattelse, samt at magten bliver brugt og at det danske kongehus selv bliver brugt af andre bagvedliggende kræfter. Når kongehuset tilkender dekorationer, ordner og medaljer samt anerkendelser til personer og virksomheder, anser befolkningen det som noget, der tillægges en positiv værdi Kongehuset har siden middelalderen flittigt brugt ordener, medaljer, titler og anerkendelser til at cementere sin magt. Den, som modtager en orden, medalje eller sågar en titel, får uden tvivl en højere status i samfundet på baggrund af denne kongelige anerkendelse. Den forøgte status har ligeledes en ukendt finansiel værdi, i det vedkommende nemmere kan opnå bedre stillinger samt fordele ved indgåelse af aftaler og kontrakter. I nyere tid kan virksomheder opnå den store ære at blive tildelt et prædikat med anerkendelsen kongelig hofleverandør. En virksomhed, som modtager titlen kongelig hofleverandør, tjener uden tvivl flere penge som resultat af den forøgede goodwill i det omkringliggende samfund, end den ellers ville have gjort. Kongehuset råder over to ridordner, Elefantordenen og dannebrorordnen, samt to medaljer, den kongelige fortjenstmedalje, og dronningens belønningsmedalje. Elefantordenen tildeles fortrinsvis medlemmer af det danske kongehus, udenlandske kongehuse og fyrstehuse, og udenlandske statsoverhoveder. den højeste orden kongehus tildeler, og dens historie kan spores helt tilbage til omkring 18, Undskyld, 1460, hvor Christian 1. med pævens godkendelse indstiftede Guds moders selskab. Orden blev altså indstiftet med paven i Roms godkendelse. I mellemtiden skal vi selvfølgelig forstå, at reformationen i 1500-tallet skar alle bånd til pavestaten over, og at kongehuset og pavestaten derfor intet har med hinanden at gøre. Det er i hvert fald den officielle historie. Den uofficielle og langt mere korrekte historie er, at alle kongehuse lever i symbiose med pavestaten. Ellers får de ikke lov til at eksistere. Det engelske kongehus er i øvrigt det centrale samlingspunkt for verdens kongehus og har en vis styring af dem alle, inklusiv det danske. Men det dette foregår fordækt, skal der fordækte styringsredskaber til for at få det til at se rigtigt ud, samtidig med at det virker efter magthavernes hensigt, nemlig at de kan styre flere sider af en konflikt på samme tid. Det er her de hemmelige selskaber kommer ind i billedet, og det er samtidig det, der beretter jer en der berettiger en orden som elefantordenen set fra den dybe statsperspektiv. uden elefantordenen kan kongehuset tildele sine undersorter og udenlandske samarbejdspartnere et ridderkors eller nærmere betegnet dannebro -ordnen. I 1938 fik Adolf Hitlers stedfortræder Hermann Göring tildelt den højeste klasse, nemlig Storkorset af Dannebrogsordenen undskyld, Dannebro-ordnen med bryststjerne af diamanter. Hvis ikke Hitler havde haft et princip om ikke at modtage den slags ordner, var han formentlig også blevet dekoreret af kongehuset og dermed samtidig blevet inviteret til at invadere Danmark, præcis som det foregik med gøring. Det var jo i 1938, to år inden at Tyskland invaderede Danmark, og på det tidspunkt så stod Danmarks kanoner på den forkerte vej, og Flyene kunne ikke komme i luften, og reserven var blevet hjemsendt, og den stående styrke var blev bedt om at holde en rygepause osv. osv. Men det blev som bekendt gøring, som fik sit våbenskjold hængt op blandt de andre riddere på Frederiksborg Slot i Hillerød. Det blev dog taget ned igen efter krigen dannebo er inddelt i otte forskellige grader. Ministerier og andre højere myndigheder indstiller typisk selv deres medarbejdere til disse ordners lavere grader. Der er uddeles omkring 400 ridderkors om året, hvilket gør, at mange i samfundets øverste klasse dekoreres med et ridderkors, før de indtager et vigtigt embede eller i forbindelse med, at det sker. Eksempelvis kan nævnes, at når danskerne har afholdt folketingsvalg og en ny regering dannes, har de af de cirka 20-25 nye ministerer som ikke er socialister, typisk allerede modtaget Danneborden, eller vil gøre det i løbet af deres embedsperiode. De socialistiske partiers medlemmer har traditionelt fravalt, altså folketingsmedlemmer har traditionelt muligheden for et ride kors. Men under Mette Frederiksens lederskab af Socialdemokratiet har man fravet dette princip. Hun var der også meget belegligt den første Socialdemokrat til at tage imod en orden, som vi har beskrevet tidligere i kapitlet. Måske hjalp hendes omgang med dronningen på hendes indstilling til, at hun selv modtog kors og bånd stjerner. I maj 2020 kunne det kulørte blad se at høre afsløre, at statsministeren og dronningen nærmest var blevet slyngvændinger på ganske kort tid. Det var ganske kort tid efter, at Mette Frederiksen havde givet dronningen lov til at beholde hele den årlige appanage, som det hedder, på 1,7 millioner kroner fra den afdøde prins Henrik så må ikke, der var en del gensidighed i den relation sådan af den økonomiske slags. Her i 2024 koster kongehuset staten mellem 350 og 500 millioner årligt. Men dronningen må har have haft svært ved at få det til at slå til, når hun i 2020 havde behov for, hvad der svarer til en hel statsministerløn i lønforhøjelse. Kun få socialdemokrater har taget imod ordner for kongehuset. Det er historisk betænkt, da socialister generelt har set kongehuset som en modstander af folkets selvbestemmelse. Men denne tradition brød Mette Frederiksen med, da hun den 22. november 2024 af kongehuset blev udnævnt til kommandør af første grad af Dannebroden. Det er jo et de færreste til at afslå kongehusets tilbud, når det beslutter at kaste en dekoration eller en anerkendelse efter en undersåt eller en virksomhed. Der findes dog undtagelser, og den mest kendte er nok, god gamle Kim Larsen, der frabad sig kongehusets ridderkors i 2006. Han sagde, Da jeg ikke synes, det sømmer sig for en gammel gadedreng og popsanger at føre sig frem med kors og bånd og stjerner, takker jeg pænt nej til ridderkorset. Det kunne altså været hyggeligt at ryge en smøg med dronningen inde i privaten, hvis hun ellers må for personalet. Citat Kim Larsen 2006. Ret imponerende, hvor nøjagtigt han pinpointer hendes situation. Man kan sige, at Kim Larsen var heldig, at enevælden var afskaffet mere end 150 år tidligere, for under enevælden kunne man ikke ustraffet undslå sig at modtage en af kongehusets ordner. Det måtte krigsminister Anton Frederik Tjerning erkende, da han deltog i martsministeriet i 1848. Han øvrigt er en af mine store helte i den Danmarks historie, som jeg har vart dykke ned i, udenom historiebøgerne i og for sig, fordi det er en Danmarks historie, der ikke bliver fortalt i, i vores gængse historiebøger, vores gængse narrativ. Jeg læser videre. Denne midlertidige regering var en overgangsregering til forberedelse af en ændring af styreformen fra enevel til nutidens styreform. Ifølge Danmark, Danmarks riges grundlov er den nuværende styreform indskrænket monarki, sådan som styreformen også står skrevet i paragraf 2, Tjerning fik tildelt et ridderkors, som han absolut ikke var interesseret i, da han netop kæmpede for, at en fri forfatning skulle afløse kongens enevoldsmagt. Nu kender jeg omstændighederne for, at han tog imod det her ridderkors, så jeg er ret sikker på, at han gjorde det i absolut nødværve. Kim Larsens fine og humoristiske afslag har måske inspireret skuespiller Jesper Christensen, som kort tid efter den folkekære Skjal også kom frem til, at han heller ikke ønskede at modtage rødder korset. Til udtryk udtrykke han endda en artikuleret kritik af Kongehuset, som han mener er ude af trit med et moderne menneskesyn. Kritikken er interessant, fordi han faktisk tager Kongehusets medlemmers parti ved at tilkendegive, at de spændes som skuespiller, der har opnået international anerkendelse for blandt andet sin rolle i James Bond-filmen Casino Royale, Casino Royale. <trykker> træffer Jesper Christensen til synladende en beslutning, der giver ham mulighed for at beholde sin integritet. Og som kritiker til Kongehuset kan han jo dårligt modtage et ridderkors fra samme institution. Det mest imponerende er, at han har beholdt sit omdømme intakt og stadig er en del af toppen af skuespillerfaget endda på internationalt. Det skal jeg siges, der er en masse fodnoter til teksten her. Den vil I også, Disse fodnoter vil I også kunne finde her i opslaget på mit nyhedsbrev. Jeg læser videre. Det er ikke ubetinget positivt at have modtaget en titel eller en orden af kongehuset, for har du først accepteret den, kan den tages fra dig igen. Leger med tanken om, at en kongehuskritisk Jesper Christensen modtog ridderkorset og senere luftede sin mening om selvsamme, altså om Ridderkorset og Kongehuset, kunne han fratages det her Ridderkors. En sådan negativ historie ville formentlig påvirke offentlighedens mening om skuespilleren, og ydermere ville hans evne til at tjene penge på hans fag ringes med et slag. Netop et sådan scenarie udspillede sig i 2020 dog ikke for en skuespiller, men for en virksomhed. En virksomhed, der i mange år havde bort titlen Kongelig Hofleverandør, og gennem tiderne havde været med i mange af Kongehusets salgsfremstød i udlandet. I samarbejde med blandt andet Udenrigsministeriet og Dansk Industri arrangerer Kongehuset en del fremstød i udlandet. Fremstød, der har til formål at skabe kontakt mellem danske firmaer og beslutningskompetente repræsentanter for udenlandske virksomheder. Det som så åbenbart indbringer Danmark mellem 15 og 20 milliarder kroner om året ifølge denne her ekspert Martin Roll. Da krigen i Ukraine i begyndelsen af 2022 brød ud i lys lue, blev der lagt offentligt pres på danske virksomheder om, at de skulle trække sig ud af det russiske marked for at vise støtte til Ukraine og dermed lægge økonomisk pres på Rusland. Og derved isolere landet fra det gode selskab. To større danske virksomheder undlod dog at følge parole, hvilket slutligt fik kongehuset til at blande sig i politik. Som vi jo ellers får at vide, at de ikke gør. Kongehuset offentliggjorde, at skuproducenten Eko's mangeårige status som kongelig hofleverandør ikke som vanligt ville blive fornyet på dronningens fødselsdag den 16. april 2023. Det var hendes sidste regeringsår. Baggrunden var, at Eko ikke havde afviklet sine aktiviteter i Rusland og dermed ikke fulgte den politisk korrekte linje. Der blev udstukket af regeringen kort tid efter, at Rusland sendte militære styrker ind i Ukraine. Herved blev det tydeligt for enhver, at det er usandt, når det påstås, at kongehuset ikke er politisk. Kongehuset bærer rundt på en masse andre rådne æbler i sin turban. Æbler. Denne kongelige gyldne krone, som undersortende forventes at bukke og neje for, når den allernodest viser sig for offentligheden på de steder og tidspunkter, som kongehuset i øvrigt selv vælger, i bogen her graver vi naturligvis lidt ned i grundlovshistorien for at vise danskerne, hvilket dilettantagtigt skuespil, der serveres for befolkningen. Vi viser sammenhængen mellem kongekronen og den globalistiske elite, særligt repræsenteret ved de sionistiske jødiske bankfamilier som Rothschild-familien, der fik eller Rothschild, der fik panseret den selvsamme danske kongekron for hundreder af år siden og netop blandt kongehusets sionistiske forbindelser afventer et meget rådent æble at blive luftet for almenheden. Samspillet mellem den udøvende magt, som ifølge grundloven ligger under kronen, og en sionistisk stats efterretningsvæsen udgør en vigtig brik, når man skal forstå dybden i den dybe stats puslespil, som kongehuset er en integreret del af. Det at den udøvende magt, ifølge grundlovens paragraf 3, ligger under kronen, altså under kongehuset, betyder at under kongen i virkeligheden det, der står, betyder at politi, militær og andre udøvende myndigheder i sidste ende styres af kongehuset. Og ifølge grundlovens paragrafer 17 og 18 er det i statsrådet, at kongehusets styring udmyndtes. Statsrådsmøderne er hermetisk lukkede for omverdenen. I det møderne ikke er offentlige, og der ikke offentliggøres referat af møderne. Den eneste embedsmand, der er deltager i mødet, er ifølge den gængse antagelse statsministeriets departementschef, som i skrivende stund er Barbara Bertelsen. Departementschefen varetager stillingen som statsrådssekretær. Hun er i øvrigt også kommandør af Dannebroorten, som er benævnet for det fjerde ud af de otte trin, som Dannebroorten opdeles i. Barbara Bærtelsen har desuden været en hyppig gæst hos den regerende dronning Margrethe, indtil januar 2024, siden hun i 2015 fik stillingen som departementschef. Fra dronning Margrethes side har det været kabinetssekretær i hendes majestat, dronningens hofstat. Ja, det hedder det faktisk helt officielt. Henning Foghede, der har sørget for at navigere dronningen og ministerne igennem dette på overfladen formelle møde, som statsrådet er. Der er altså lidt uklarhed om hvem der deltager i det her statsrådsmøde, fordi at Barbara Berlsen har det tilsyneladende deltaget i dem i de sidste mange år. Det var der i hvert fald et kulørt blad, der skrev for et års tid siden. Og samtidig har Henning Fode også som dronningens kabinetssekretær deltaget her. Så vi formoder, at de begge har deltaget i de her statsrådsmøder, som jo så er meget, meget hemmelige. Ifølge grundlovens paragraf 17 styk 2 er det dog her, tingene sker. for der står, I statsrådet forhandles alle lov og vægtige regeringsforanstaltninger. Hmm. Meget af det, der foregår omkring kongehuset, har dybe historiske forbindelser til de jødiske og kryptojødiske bankfamilies aktiviteter i Danmark. Jeg vil lige indskyde her, at det her, der er intet antisemitisk over uh, det her. Jeg fortæller uh, bare Historien om øh, kongehuset øh, her. Blandt andet blev Danmark reelt pansat til jødiske og kryptojødiske bank- og vexillærfamilier under den såkaldte statsbankerot i 1813. Jeg har hørt intet imod jøder, vil jeg mig og skyde ind her. Jeg er intet imod muslimer, er intet imod kristne, jeg er intet imod øh, hvad hedder sådan noget? Folk, der ikke har nogen religion anarkister osv. Alle mennesker er bund og grund gode, og hvad de har er overbevisning. Det vil jeg ikke stille mig til dommer overfor. Det der er der fokus på lidt længere frem i bogen i kapitlet om den økonomiske fiktion, altså hele det her statsbankerot teater, som der var i 1813. For det er et teater. Desuden er pærestaten og paven meget dybere involveret i udøvelsen af magten i Danmark, end de fleste danskere har fantasi til at forestille sig, selvom den dag i dag er mindre, det i dag, den dag i dag er mindre end den har været i tidligere tider. Pærestatens her af Jesuiter udøver en kæmpe indflydelse på alt politisk i en, nutidige geopolitisk sammensmeltet verden, og dermed har både paven og jesuiterne sammen med en masse andre hemmelige loger, broderskaber og ordensselskaber også en stor indflydelse på Danmark, selvom det umiddelbart lyder usandsynligt i de fleste danskere og søger. Det gør det, og det forstår jeg godt. De fleste opfatter nemlig umiddelbart jesuiterne som nogle kristne munke, som sikkert synger i kirkerne og klostrene og underviser hinanden og underviser andre menigheder i Bibelen. Men de er meget mere end det. Jesuiternes broderskab er en ridorden, hvilket mange ikke forstår betydningen af. Da Norge i 1814 blev gjort uafhængigt af Danmark, det er da vi taber den her, eller da Napoleon taber, Danmark er på Napoleons side, af og derfor ender vi med at afstå Norge. Da Norge i 1814 blev gjort uafhængigt af Danmark, man det ind i Norges forfatning, at Jesuiterne ikke var velkomne i landet. Det står i paragraf 2 i I12- forfatningen Kurt Willers Jensen beskriver i ridderordner... Uh, undskyld, Kurt Willers Jensens beskrivelser af ridderordner i den store danske fra Gyllendal, giver en god opsummering af den historiske udvikling. Det skal jeg lige læse lidt op fra her. Ridderordner. Oprindelige religiøse, regelbundne fællesskaber af riddere, der under korstårne skulle beskytte pilgrimme i det hellige land og bekæmpe hedninge. Ridderordenerne var en udvikling af tusindtals reformpævedømme og Guds fred-bevægelsens forsøg på at stille krigen i kirkens tjeneste og bekæmpe det onde. Ridderen var dermed ikke en manddræber, men en onddræber. Og det er et citat fra Bernhard fra. Clairvaux om tempelridderne. Jeg læser videre fra den store danske fra Gyllendal. Udover ridderne bestod ordnerne af geistlige, der som præster ikke personligt måtte slå ihjel og er medhjælpere. De fleste ordner optog tidligt kvinder. Ridordenerne var normalt direkte underlagt paven og uafhængige af lokale fyrster og kirker. Fra 1300- og 1400-tallet opstod værtslige ridordener med en fyrste som ordensmester. Se også ordner geistlige og ridordner. Og vi følger opfordringen i sidste linje og slår op på opslag på samme hjemmeside om geistlige ridordner, det er også skrevet der Nils Geobartoldi. Læser op. Med det religiøse ordensvæsen som får som får opstod der i korstogstiden overnationale geistlige ridordner hvis opgaver var sygepleje, beskyttelse af pilgrimme og kamp mod de vantro. Se også korstog. Nogle af de vigtigste, johannitterne, tempelridderne og den tyske orden, som du sikkert ikke har hørt om, det kommer du til virkede oprindeligt i Palæstina. Andre ordener bekæmpede maverne på den iberiske Halø og i Baltikum sloges det, der kaldes sværridderne. På deres dragt havde ridderne et påsygt kors, der snart fik en bestemt farve og en særlig form. Senere bare ridderne af et metalkors som ordenstegn. I Spanien og Portugal var eller blev kongene stormester for de geistlige ridderordner. Af frygt for dens dominans opløste den franske konge, 1307-1314, templeridderordnen. I Portugal tilfaldt den besiddels, dens besiddelser Kristusordenen. andre steder johannitterne. Den tyske orden var indtil 1525 en særlig stat med et betydeligt territorium ved Østersøens østkyst. Da Johannitordenen måtte forlade det hellige land i 1291, slog den sig ned på Kyberne og derefter på Rodos. 1530-1798 besad den Malta og har siden da også hedet Malteserorden. I dag har den ekstra territorial ret i Rom, og medlemmer i mange lande. Dens formål er, er karitativ virksomhed, hvilket også gælder de protestantiske grene af johannit der fra Brandenburger har bredt sig til en række lande herunder, Sverige og Finland. Og så er jeg færdig med at læse op fra den store danske fra Gyllendal. Og Brandenburg skal vi også vende tilbage til. Som altid, når der skrives noget på dansk om ridordner, frimureri og andre hemmelige organisationer, nedtydes betydning for Danmark. Og der peges på situationer i andre lande, samtidig med at der peges på historiske, kuriose fakta, således man ikke skal få øje på den nutidige betydning af emnerne i lille, hyggelige Danmark. Lad os for eksempel lave et enkelt lille nedslag i ovenstående, og i næste afsnit sætte fokus på den tyske orden, som Bartoldi har nævnt for os og den indflydelse, den har haft på udviklingen i Østersøregionen regionen og også i forhold til Danmark. Kongehusets daglige magtudøvelse foregår så subtilt, at den næsten altid går under radaren. De hemmelige selskaber, som f.eks. den danske frimurorden, som fem konger var medlemmer og stormester for, bliver sjældent eller meget nødtørftigt omtalt. Og hvor kongehusets troskab ligger, er også noget, som bliver kommunikeret ud på en subtil omend, stadig fordækt måde. En gang imellem kommer der dog et Pib eller to, hvor nogle realiteter kommer frem i lyset. Det skete andet den 11. januar 2024, kun få dage inden Frederik skulle bestige tronen som konge. TV2 lavede en podcast i podcastmediet Dato, hvor redaktør Astrid Louise Jensen gik ganske frisk til med kronerne. Blandt andet blev der kigget på de mange gaver, som kongehuset modtager fra industriens magnater og den øvrige elite. I podcasten afslører forskeren fra CBS, Christoph Hohmann Ellersgaard, at kongehuset har en enorm indflydelse på magtudøvelsen i Danmark. De, der inviteres til bal hos dronningen, er også dem, der styrer landets forskellige magtbastioner. Ellersgaard er også en af forfatterne til det meget interessante værk Magteliten, som dog fuldstændigt overser frimurernes, logernes og de andre hemmelige og semihemmelige netværksmagt, hvilket gør værket mindre troværdigt, selvom det Stadig er meget interessant. Så kommer vi til et afsnit, der hedder Den tyske orden, Prøsen og den kongelige adel. Nils Geo omtalte i et uddrag i det foregående afsnit Den tyske orden, en ridorden, der er stiftet af korsriddere i slutningen af 1100-tallet. Orden stiftes oprindeligt som Sankt Marias hospitalsbrødre i det hellige land i 1190 vi er altså nede i Palæstina her. Men Richard Løvehjertets fredsaftale med den muslimske sultan og herrefører Saladin gjorde ordenen overflødig i det hellige land, altså Palæstina. Den ændrede sit navn og sit formål i 1198 og blev til den tyske orden på engelsk også kaldt The Teutonic Order. I mange år har ordenen involveret i kristningen af såkaldte hedninge i Baltikum, og det tilstødende område, det nuværende Polen og Kaliningrad Oblast. Den tyske orden sammenlægges med en anden orden med samme nordøsteuropæiske formål, nemlig sværbrøderordenen. Også den danske konge, Valdemar sejr deltager velvilligt i kristningen af balterne, og som belønnes skænkes han det danske flag af paven, det som vi i dag kalder for Dannebro. Uh, vi sejler op. Det er så skønt. Det danske flag er en invitering af St. Jørgens kors, på engelsk St. George's Cross, som er det engelske flag, ikke Storbritanniens, men Englands flag. Og udformningen er meget lige den tyske ordens sort-hvide korsanordning. Dannebrogs mønster, det hvide kors på rød baggrund, blev der også brugt af det tysk-romerske kejserige under korstogene mellem år 1096 til 1291. Det er værd at nævne, at Hanseforbundets farver også er rødhvide. Det er dog bestrædte af nogle historikere, at Dannebro var en gave fra paven til Valdemar Sejr. Men i stedet mener de, at flaget skal være et mirakel, der er dalet ned fra himlen som en belønning fra Gud for at slå hedninge ihjel. Ja, så kan du selv ligesom gøre op med dig selv, hvilken side du er på. Ja. Jeg læser videre. I 1230 erobrede den tyske orden blandt andet, det gamle prøsiske område, Prøsen, der ligger der, hvor det russiske administrative område, Kaliningrad Oblast, ligger i dag. Det er sådan en lille enklave, ligesom trykket ind imellem Polen og Baltikum, og som ikke har noget, øh, hvad hedder det, fast, øh, hvad hedder det landområde mod Rusland, fordi Rusland ligger på den anden side af Baltikum. Den tyske orden grundlægger i 1231 en stat i det besatte område, og i år 1255 grundlægges byen Königsberg, som er det nuværende Kaliningrad. Med tiden vokser staten til i år 1300 at strække sig fra det nuværende nordøstlige Polen til store dele af Baltikum. Hovedkvarteret ligger dog i Venedi, hvor ordens stormester residerer, indtil det i 1308 flyttes til byen Marienburg, grundlagt af de tyske ordensbrødre, liggende mellem det nuværende Gedansk og Kaliningrad. Og det er jo så interessant lige her at Venedig nævnes, fordi at netop Venedig og Genoa eller Genova er de her byer, hvor de her føniker, hvor de her købmænd har slået sig ned, og hvor at også romerske senatorfamilier, som formentlig også er efterkommer af Føniker for mange vedkommende. Det er altså her, der er sådan en koncentration af de her folk her på det her tidspunkt, altså i, i, i slutningen af det første århundrede. Og, og det er altså også på det her tidspunkt her fra år 800, hvor at det Frankrig går i opløsning og bliver ligesom delt i, i det, der er Frankrig i dag, og det, der så er Tyskland og, og Polen. I, uh, i dag. I, uh, som, og, og det, det her tyske-polske, det kommer til at hedde det tysk-romerske kejserige. Det hellige tysk-romerske kejseri, og det er altså fordi, at Rom ligesom flytter sig til, til Tyskland. Men det er ikke noget, der står så meget om i din historiebøger, så du kan sikkert ikke huske, at du nogensinde har læst det. Jeg kan i hvert fald ikke huske at have læst det i mine historiebøger fra dengang jeg gik i skole. Og jeg trus alt, det er der svar til en gymnasial Uddannelse, hvor jeg også fik både historie, idéhistorie og Danmarks historie. Hovedkvarteret ligger dog i Venede, hvor ordens stormester residerer indtil det i 1308 flyttes til byen Marienborg, grundlagt af det tyske ordensråd beliggende mellem det nuværende Gdansk altså Danzig, og Kaliningrad. Der har jeg læst. Så jeg går videre. Der er også nogle billeder her, som jeg også vil plotte ind i nyhedsopslaget, så du kan sidde og kigge med der. Og der er blandt andet en figur her hvor man kan se, at omkring år 1300, der regerer den tyske orden et stort område i Baltikum, næsten hele Baltikum, og det nuværende Kaliningrad, Oblast og nordøstlige Polen. Og man kan også se, at der må være hen ved 100 forskellige steder hvor at, i resten af Europa, hvor den her tyske orden også er repræsenteret. Og så selvfølgelig det her, det nuværende Kaliningrad, Oblast og den nordøstlige Polen. Ordenen også repræsenterer de store dele af Europa, som det ses af kortet. Ordenens stormester residerer i Venedig. Jeg læser videre. Ordenen har også haft stor indflydelse på Danmarks grænser gennem tiderne. Blandt andet, da ordenen i 1408 solgte Gotland til Danmarks Margrethe II. Det var hende, der giftede sig med en engelsk konge også, og derved også blev dronning over skotterne. Den tyske orden havde Europa øen kun 10 år tidligere. Der eksisterer noget rivalisering mellem den tyske orden og hans for hvem godtland også spiller en vigtig handelslogistisk rolle. Rivaliseringen er dog at betragte som en form for intern konkurrence set fra et tysk-romersk, kejserligt og paveligt synspunkt. Den fælles fjende var jo alt, som ikke var katolsk, altså hedningene. Og så er der også et billede af Hanseforbundens vigtigste handelsruter. Det går så hele vejen over fra London og Brygge, Køln, øh, til Hamburg, hvor man sejler ned af Elben, og så op ad Elben op til Lübeck. Lübeck er helt centralt. Det er i Lübeck, at Hans, Hanseforbundet stiftes. Det er Lübeck, som er øh, Eru, øh, Tysklands anden største by øh, på det her øh, tidspunkt og så videre over Falsterbo i Sverige, Danzig i Polen, Visby på Gotland og Riga i Baltikum. Hanseforbundet var et magtfuldt handelsforbund, stiftet og styret af tyske adels- og handelsfamilier, som fra midten af 1300-tallet regerede i et kystbælte langs Nordsøen, fra Holland til Bremen, Hamburg, Lübeck og videre Østersøens sydlige kyst til Danzig, Riga og Novgorod. Det er det, der hedder Sankt Peters. Ah, det mener jeg faktisk, der. Det bliver jeg lige i tvivl om. Nå, det er i hvert fald til at slå op. Forbundet eksisterer sideløbende med, at den tyske orden udvikler sin magt og i stigende grad udøver den ved blandt andet at undertrykke og naturalisere de oprindelige præusere. Naturalisering betyder så her at gøre dem til. ja, til katolikker, til gode katolikker. I perioden ville de tyske ordensbrødre ikke lade prøser og andre lokale grupperinger af hedninge døbe. Det, der var til sydenlandet strategisk, så de nye prøser, det er så det, de kalder sig, de her tyske ordensbrødre, de kalder sig nu prøser, så altså kunne de udryde de gamle og overtage deres territorium for altid. De oprindelige prøser har til sydenlandet været sejlivet, for det er først i slutningen af 1700-tallet, at det oprindelige prøsiske sprog uddør helt. Sproget uddør nærmest samtidig med, at det nye Preussen er på sit højeste og inkluderer landområder i Baltikum, det nuværende Polen og store landområder i Central- og Østeuropa. Den tyske orden formår frem til slutningen af 1400-tallet at udvide deres ordensstat både mod Øst og mod Vest. Deres besiddelser antager i stigende grad navnet Preussen som en fællesbetegnelse for landområderne. I 1497 blev de ellers fremgangsrige ordensbrødre slået af, den, af det polske kongerige og måtte afstå Vestpreussen og samtidig blev ordenstaten presset af, en stigende, af den stigende russiske militærformåen fra Øst. I 1525 ophæves den tyske ordens statssamfund og i stedet dannes fyrstedømt Preussen, som slås sammen med det magtfulde Brandenburg-kurfyrstendømme. I 1701 dannes kongeriget Preussen med hovedstaden beliggende i Berlin i hjertet af det tidligere Brandenburger. Det er altså fordi, at Brandenburg og Preussen er slået sammen og bliver så kaldt Preussen på det her tidspunkt med hovedstad i Berlin. Det er den enormt magtfulde tyske adelsfamilie Hohenzollern, der regerer Preussen, samtidig med, at de har regeret boggrevskabet boggrev, Nürnberg og andre dele af det historiske Schwabia. Schwabia, ligesom Klaus Schwab er fra Schwabia og Bayern i Sydtyskland siden starten af 1000-tallet. Hohenzollern-familien holder stadig til på hohenzollern kastel altså slotte syd for Stuttgart i Sydtyskland. Og der er et billede her også af det her fuldstændig vilde, fantastiske slot, der ligger på toppen af et bjerg. Under Napoleonskrigene i 1806 opløses det omkring 1000 år gamle hellige tysk-romerske rige og erstattes af det tyske forbund i 1815. Preussen udviklede sig til at være den største delstat i det tyske forbund, og det er medvirkende til, at den preussiske Otto von Bismarck kan sætte sig i Ridskanslerstolen, da det nye tyske kejseri stiftedes i 1871. Efter en lang og sejrig karriere blandt andet sejren i 1864 over Danmark, kan jernkansleren Bismarck træde tilbage som blandt andet nyslået hertug af Lavendur, hvilket var et hertugdømme, der blev fravræstet den danske krone den danske kongefamilie i 1864. Og de andre landområder, som den i baggrunden opererende adelsfamilie, tildeler ham altså Hohenzollern efter lange og succesfulde politisk tjeneste for familien. Længe leve Hohenzollern. Øh, hvem? Det må du vist heller ikke hørt om i dine historiebøger. Jeg har i hvert fald aldrig. Men når du ser billedet her. Fantastisk slot. Du har aldrig set noget lignende. Jeg har i hvert fald ikke. Jeg har aldrig set sådan et slot. Det er jeg ikke. Det ligger nær hækkingen i det nuværende Baden-Württemberg i hjertet af det gamle Schwabia i Sydtyskland. Og borgrebskab Slot har tilhørt adelsfamilien Hohenzollern i over 1000 år nu. Hvad der starter som en hospitalsorden i det hellige land, og de øvrigt de er meget de her bernækdiktin, benediktiner-munkene og Hohen Sollerne har en meget tæt relation. Så de er ligesom patrioterne for, eller patriarkerne for den her benediktiner munkeorden. Hvad der starter som en hospitalsorden i det hellige land, ender med at være en styrende kraft i Europas centrale magtcenter, Tyskland, inden Europa skal opleve to verdenskrige. Historiebøgerne gør dog sjældent opmærksom på dette, hvilket er en stor og Oppenlys fejl. Hohenzollern fik under første verdenskrig bag linjerne udmanøvrere deres måske største konkurrent gennem tiderne, Habsburgerne. Habsburg-dynastiets sidste tronarming. Otto von Habsburg, måtte i 1961 opgive familiens sidste adelige tronkrav. De østrigske Habsburgere havde et motto, som kan oversættes nogenlunde til: Lad de andre føre krig, mens vi gifter os i parentes til magten. Modsat den nedadgående spiral for habsbuerne, har Hohenzollern familiens arvinger stadig enorme besiddelser. Familien har desuden rest krav mod den tyske stat for de besiddelser, som de mener at have mistet som følge af 2. verdenskrig og oprettelsen af det nye Tyskland. Mange arvingerne sidder i diverse frimureriske og hemmelige selskaber og trækker stadig i trådene til magten i Europa gennem disse selskaber. De tilhører en elite, hvor familiære arverettigheder og blodsbånd er langt vægtigere end demokrati, retfærdighed, fred og menneskerettigheder. Andre europæiske adelsfamilier har lignende historiske indblandinger i verdenshistorien. Uden at gå i alt for mange detaljer, så har adelsfamilierne fra de historisk magtfulde tyske hertudømmer saxe og Hanover satte sig hårdt på den engelske trone ved at fusionere og blive til huset Windsor, opkaldt efter slottet, der ligger 25 km vest for centrum i den engelske hovedstad. London selvfølgelig. Navnet Windsor antog familien på grund af Første Verdenskrig. I 1917 lagde den engelske kongefamilie, det var altså så under Første Verdenskrig, navnet i slutningen af 1. verdenskrigerne, navnet saxe Coburg gotha baser sig, og hed derefter Windsor. Windsor. Beslutningen blev taget af den engelske kong George V, eller Georg den 5., for midt under krigen med Tyskland at lægge et røsløv ud over sine tyske forbindelser. Og det var så ikke midt under krigen, det var i slutningen af krigen. Der. Han var fætter til den daværende kejser af Tyskland, Wilhelm II. Dronning Elizabeth II bekræftede det kongelige windsor -navn i en erklæring efter hendes tiltrædelse i 1952. Men i 1960 annoncerede Dronning Elizabeth II og hendes mand, Prins Philip, endnu et navneskifte. Prins Philip af Grækenland og Danmark. Hmm. Hvis mor havde været Alice af Battenberg, eller Battenberg, havde allerede angleret hans navn til Philip Mountbatten, da han giftede sig med Elizabeth i 1947. Interessant nok giftede alle Philips fire søstre sig med tyskere. Så der var en meget tysk familie, det her. I hendes 1960-erklæring til Privy Council, det er den engelske konges eller dronnings højeste råd, udtrykte dronningen sit ønske om, at hendes børn af Philip, bortset fra dem, der står i kø til tronen, fremover skulle bære bindestregsnavnet Mountbatten Windsor. De her de har jo ikke noget efternavn. De er suveræne. Den engelske kongefamiliens navn forblev Windsor. Og ja, Elisabeth II's mand, den nu afdøde prins Philip, var også en dansk prins. Det var han nemlig født til at være som ollebarn af Christian 9. og barnebarn af den græske kong George I. Sidstnævende blev jo et født på Amalienborg som prins Wilhelm til Danmark. Undersorterne agerer kanonføde, når der er krig, og adelsfamilierne flyder ovenpå ved at lave lidt om på deres navne og gifte sig med hinanden. Så meget for Tyskland, England, Europa og verdenskrige, Men hvordan var det nu med adelsfamilierne relateret til Danmark? For at få en forståelse af, hvordan kontrollen med den politiske magt i Danmark udføres, skal vi dykke ned i et værk, forfattet af en ihærdig, uofficiel forsker af magtstrukturen, Tony Høj Nielsen. Og det her afsnit, jeg læser op nu, det hedder Hosebåndsordnen, Frimori og andre hemmelige loger. Tony Høj Nielsen, som bliver omtalt i flere detaljer senere, har forfattet Magtstrukturen, et 600-siders PDF-dokument, der er frit tilgængeligt online på hans YouTube-kanal, hvor man ligeledes kan finde videoer af hans oplæsning af værket. I dette dire værk skriver Tony om kongehuset og dets metoder gennem århundreder med at være den samlende institution, der koncentrerer magten i Danmark ved at infiltrere adel, velhavere, embedsværk, erhvervsliv, loge, frimureri og kirke i et finmasket netværk. Netværket er ikke dansk, men en del af et internationalt netværk. Den centrale organisation, som sammenkæder det danske kongehus med udenlandske kongehuse og særligt det engelske, er Hosebondsordenen. Det er en orden, der binder Europas kongehuse sammen i en hemmelig loge, styret fra London. Margrethe II. repræsenterede det danske kongehus i ordenen, og Frederik den X. tog over og efterfølger dermed alle de glugs regenter, de danske glyksborgske regenter som Hosebondsordens brødre siden. Christian den 9. Frigantin er således blot den næste i rækken til at være bindeled for denne internationale konspiratoriske bande. Det var i øvrigt Christian 9. datter, prinsesse Alexandra, der blev ordenens første kvindelige medlem siden 1500-tallet. Hun var gift med kong Edward, som dermed også var ham, der tilkendte hende denne ære. Det nuværende ledende medlem af ordenen, den såkaldte Sovereign, er kong Charles, der overtog værvet, da hans mordronning Elisabeth den anden døde i 2022. De er således begge efterkommere af glyksborgeren Christian IX, præcis som Margrethe den anden også er der, og præcis som dronning Sofia i Spanien, samt medlemmerne af det norske og græske kongehus. Det græske monarki blev afskaffet i 1974 efter en folkeafstemning, men de græske og danske kongefamilier har ikke helt forstået det græske folks ønsker om at være fri. Den nuværende påståede Arving til den græske, altså ikke eksisterende trone, er kronprins Paulus af Grækenland, som også er prins af Danmark. Selvom titlen som kronprins ikke længere findes i Grækenland, som i 1974 afskaffede monarkiet ved folkeafstemning, vedblev både, eller vedbliver både han selv og hans familie i det danske kongehus, dog med at titulere ham som kronprins. En gang lyksborger altid gløgsborger. Magræta Nanden har i øvrigt mange nære forbindelser til England. Siden 1972 har hun været æresoberst i Queen's Regiment, Princess of Wales Royal Regiment, og i 1992 blev hun æresdoktor ved Oxford University. I, må, I mange år har hun desuden repræsenteret Danmark i husebåndsordenen, som jeg nævnte tidligere. Det er det semihemmelige netværk, hedder på korrekt engelsk, The Most Noble Order of the Garter, Og det er verdens mest magtfulde hemmelige loge, hvor samtlige Europas kongelige regenter samt Japans kejser er medlem. Bemærk at Japans kejser først blev medlem af husbåndsordenen efter at Japan tabte 2. verdenskrig til de allierede, heriblandt fortsat det forenede kongerige UK, Storbritannien og USA. Japan er vel nærmest at betragte som fortsat besat af USA, sådan som også Tyskland må anses at være. Begge lande har stadigvæk enorme amerikanske troppekoncentrationer, som følger 2. verdenskrig. Selvom krigen for Europas vedkommende sluttede i 1945, trak den ud i Asien. Ved San Francisco-traktaten, der blev underskrevet i 1951, blev Japan tvunget til at betale store beløb til de forskellige parter i krigen og acceptere amerikanske militærbaser i landet. I januar 2024 er der stadigvæk 120 forskellige amerikanske militærbaser i Japan. Udover at UK, altså Storbritannien og USA, var allieret under krigen og stadig er det, så er sammenblandingen af deres internationale interesser bestemt til at få øje på, når man tager alle de magtfulde, semihemmelige organisationer, såsom Hosebåndsordnen, med i betragtningen. Hvordan dette netværk af royale kan indvirke på politiske beslutninger, kan den tidligere engelske ambassadør til Bahrain, Peter Ford, berette. Den tidligere ambassadør udtalte følgende til Press TV i en artikel fra 11. april 2021. Og igen, der er jo link til alle de her artikler. Og jeg læser op fra artiklen. Peter Ford, tidligere britisk ambassadør i Bahrain, sagde, da jeg arrangerede besøg af britiske royale, var det som regel med henblik på at cementere nogle våbenhandler. Det er ikke tilfældigt, at kongelige generelt er en del af den militære institution med herskeren, altså monarken, som den øverste kommanderende. Så der er en meget tæt forbindelse mellem kongelige våben og antidemokrati. De kongelige var meget oftest sendt til golfen for at hjælpe britiske våbenvirksomheder med at lobby for erhvervslivet. Det er vigtigt at forstå, at USA og det britiske imperium hænger sammen som ærtehalm, til trods for, at amerikanerne erklærede deres uafhængighed i 1776. For eksempel er forskellen på USA og Kanadas forhold til det britiske kongehus subtil, Det vil sige, at der er ikke den store forskel. Kanada er en del af Commonwealth, og dermed har de som øverste overhovedet den engelske dronning indtil hun døde, så i dag er det jo kong Charles. Magtudøvelsen i USA, som ikke er en del af Commonwealth, er modsat den gængse opfattelse tæt sammenfiltret med magtudøvelsen i Storbritannien. Da befolkningen i USA gjorde oprør imod det britiske styre, valgte de i 1775 et flag, som var næsten identisk med British East India Company's flag. Og det er altså beskrevet i et par afsnit tidligere, så der må man lige vente til bogen, udkommer med at læse det her afsnit om British East India Company. Det er meget interessant også, fordi der er også noget at gøre med Dansk Østasiatisk asiatisk Company. Og især kongefamilierne, fordi det er gennem de her handelselskaber, at landene rager en masse til sig. Og det er jo selvfølgelig fortændsvis dem, der styrer landene, altså kongefamilierne, adelsfamilierne. Da USA i 1700 og 1977 erstattede dette flag med stars and stripes, som er deres nuværende, beholdte de både farverne og striberne, men erstattede de rød-hvide øh, kors med stjerner. Jeg skal også nok lægge billedet af det her flag op inde i opslaget her. Så snart autonome kræfter i USA påbegyndte frigørelsen af staterne fra det britiske imperium, flyttede de mørke kræfter ind i form af hemmelige selskaber, heriblandt jesuiterne og frimurerne og frimuerne, hvilket satte sit præg på alt. George Washington, der havde frimureriets højeste grad, blev valgt som Grand Master, de amerikanske frimurers højeste leder, i 1779 i USA, da kampen mod Englanderne var ved at være over. Han blev senere den mest fætterede præsident i USA's historie. Hovedstaden Washington D.C., altså District of Columbia, blev senere opkaldt efter netop ham og Jesuitternes mest fætterede orden, The Order of Columbus, hvilket vi kigger nærmere på længere fremme i det her kapitel. Så det kommer altså heller ikke til at gå ind i i oplæsningen her. Man ser her Grand Union flaget, som blev brugt som USA's flag fra 1755 til 1777. Og altså forskellen på, på det, og så British East India Company's flag, den er subtil, den er så lille. Så det er interessant. Så kan folk jo ting, så kan man tænke over det, om der er en sammenhæng. De mange semihemmelige loger og det verden som spændende binder de gamle konservative magtstrukturer til den moderne magtudøvelse, der foregår i verden i dag, hvor USA i flere dekader har været den store unipolære stormagt i verden. Ja jo sådan set siden 2. verdenskrig. Men i virkeligheden er USA blot en versalstat under Storbritanniens fordægte overkommando. Det er semi-hemmelige organisationer, såsom Pilgrims Society, der sikrer et tæt samarbejde mellem den engelske og den amerikanske elite i de seneste over 100 år. Den UK-baserede semi organisation, der bærer navnet Chatham House, som også hedder The Royal Institute, Institute of International Affairs, er en af de helt grundlæggende af disse organisationer. Institutioner, der ofte omtales som tænketanke. Chatham House, der er etableret i 1920, danner præsident for en række senere organisationer som Council on Foreign Relations, Bilderberg, Atlantic Council, Club of Rome, World Economic Forum, Trilateral Commission, European Roundtable of Industrialists, Club of Budapest, Club of Madrid og mange flere. Det er for eksempel de såkaldte Chatham House Rules, som Ida Augen har omtalt i flormvundende vendinger i en podcast i juni 2000. 22. På daværende tidspunkt var hun netop vendt hjem fra Washington, hvor hun sammen med Conny Hedegaard og Weekendavisens chefredaktør Martin Krasnick deltog i et Bilderberg-møde. Hedegaard har i mange år været, styrelse, været i styrelseskomiteen for Bilderberggruppen, og det er dermed hende, der har godkendt både Ida Augens og Martin Krasnicks adgang til det fine selskab. Man kan høre både Augens og Krasnicks refleksioner fra Bilderberg-mødet på en podcast som Krastnæk udgav på weekendavisens hjemmeside under en artikel benævnt, Kan Bilderberg redde verden? Altså, det vil jeg sige, I Doubt it. <laughs> Rigtig meget. chatham House betyder, at man ikke må referere fra møderne og fortælle, hvem der sagde hvad, hvorved der skabes en logiagtig præcedens for de ovenfor nævnte semihemmelige organisationer. Og overraskende nok også FN, WHO, EU, ECB altså European Central Bank, med mange flere. For disse organisationer afholder et utal af hemmelige møder, der er uden for referat, og der er således ingen transparens for de befolkninger, som organisationerne bryster sig af at servicere. Og det er så noget, man kan læse mere om i den første bog, og der går også lidt mere om det i det sidste kapitel, eller det sidste større kapitel, det kapitel, der handler om den økonomiske fiktion i denne her bog, når den udkommer. Den er ikke udkommet endnu. Udkommer først i slutningen af januar. Længe før Chatham House blev stiftet i 1920, fandtes disse hemmelige og semihemmelige selskaber, der beskæftiger sig med at tilrane og beholde magten for selskabernes medlemmer. Frimueri, bruderskaber og andre hemmelige loger går hundreder af år tilbage i tiden. Det er nok mere nøjagtigt, at der det tusinder af år tilbage i tiden, for så langt tilbage har der eksisteret bruderskaber af den slags, som også riderordnerne tilhører. Tusinder af år. Ja, det tror du nok ikke. Man, du bliver klogere. I hvert fald, hvis du lytter videre til, til mig. Ikke for, at jeg skal gøre mig klogere end dig, eller klogere end nogen, men når man kigger ned i det her, som jeg gør, så er der altså en masse ny information. Det er derfor, at jeg siger, at du bliver klogere, fordi at det her med de her hemmelige, kapitalistiske øh, organisationer og selskaber. Det går længere tilbage end Jesus. Det går helt tilbage til Babylon. Måske går det længere tilbage, hvem ved, men så meget ved vi ikke om tiden før Babylon og Mesopotamien. Mange såkaldte konspirationsteoretikere er overbeviste om, at det verdensomspændende frimureri i dag styrer verdens gang. Alene i USA er der omkring 2 millioner frimure, og ifølge det danske, eller den danske frimurordens, det, det der hedder DDFO, hjemmeside er der i Danmark cirka 8.000 frimure. Det er et tal, der er faldende i øjeblikket. Og det er der flere uh, grunde. Jeg tror, fordi at sådan nogen som jeg selv uh, afslører, hvad det er for noget hemmelighedskræmeri uh, og satanisme, og ikke denne her uh, charity eller spejderbevægelse, som de formår at bilde folk ind. Disse tal giver et fingerpege om, hvordan det står til med frimureriet i den udøvende magtstruktur i USA og Danmark. Der er ingen tvivl om, at frimureriets formelle leder i USA også har en enorm uformel magt i det amerikanske politiske system. Og der er meget, der tyder på, at mørke kræfter netop iværksatte frimureriets æra i 1700-tallet for at stække det nye rige i Amerika. Det var i hvert fald det, der skete. Næsten alle magtfulde amerikanere var i slutningen af 1700-tallet frimurer, og deres position blev udbygget i 1800-tallet. Alle de her founding fathers øh, mener, alle, må det godt være, at der er en enkelt undtagelse eller, eller to, hvor man ikke ved det med sikkerhed, at de er frimurer, men de er alle sammen frimurer. Så... Øh, alt det her med The American uh, Constitution og erklæring og alt det her, det er lavet af frimurer som har svært trodskab en ed imod noget andet end deres land. Det er det, der er. Ja, det er der, der er så himmelråbende. Men altså, sådan er det. I Danmark har man siden 2. verdenskrig stort set... Uh, i Danmark har man siden 2. verdenskrig på stort set alle væsentlige områder været underlagt amerikanernes politiske indflydelse, selvfølgelig med det vigtigste område militært i spidsen, og selvfølgelig via NATO. Da magteliten dermed har infiltreret den politiske ledelse af landet, der foregår i Folketinget og Kongehuset, ryger frimoriet i Danmark længere ned af rangstigen i forhold til den mere direkte indflydelse, som USA udøver via andre både hemmelige og mindre hemmelige organer. Så den her magtstruktur det er noget, der hele tiden udvikler sig og bevæger sig. Nogle, uh, nogle ting dør i det, og nogle nye ting uh, skyder knop i, uh, i de her hemmelige uh, netværk. Jeg er ikke i tvivl om, at frimoriet i Danmark har været en yderst vigtig faktor i 1800-tallet, formentlig helt frem til 2. verdenskrig. Men derefter er der indtruffet begivenheder, som har medført nye alternative magtstrukturer i Danmark. Det ses ligeledes, hvordan det danske kongehus har trukket sin direkte støtte til frimureriet, hvor kongene Christian IX., Frederik 8., Christian X alle var stormestre for den danske frimurorden i deres regeringstid. Kongehuset benytter dog stadigvæk frimurrene som betroet serveringspersonale ved f.eks. tafler på Amalienborg. Igen, det er fordi, at frimurrene kan de stole på, fordi at de har ikke en troskab imod Danmark som et folkesstamme de har et troskab imod en stormester. Og det er noget man sværger, når man bliver frimurer, man sværger den her frimurer ed. Og man øvrigt også er parat til at lade sin krop sønderrive, hvis man skulle forbryde sig imod den her ed. Det siges der nemlig i slutningen af eden at man må det ens krop må blive sønderrevet og revet ud og gemt på og bund, så ingen bror eller stormester eller nogen nogensinde skal høre om en igen, hvis man forbryder sig ind mod sin stormester og sine andre frimorbrødre. Det er jo noget forfærdeligt noget, men det, det, folk ved det vel godt, men prøver ligesom bare at sige, at det er jo bare sådan en, en halsuk ting ikke? Ja, indtil dine brødre endda beder dig om at gøre noget, som er imod dine indre værdier. Det, der fremgår af DDO, DDFOs, altså den danske frimordens årbøger, kaldt matrikler gennem tiderne. I tiden efter, at Frederik den 7. lavede en lovmæssig forordning for frimorderiet i 1858, var der mange prominente medlemmer fra samfundets højste klasse. Men i dag er medlemsbasen spredt langt mere ud over, de forskellige samfundsklasser. Frederik 9. brød med sine forgængers traditioner med at være stormester i DDFO, det danske frimurerorden, og han bliver netop indsat som konge kort efter krigen, hvor nye magtstrukturer, magtstrukturer og nye, mindre tunge organisationer udmanøvrerede frimureriet som den vigtigste uformelle magtfaktor i Danmark. Her skal nævnes Christian Fjæres lav i Du Svinkæler i Aalborg, ligesom, og det er jo en Christian Fier og denne her, øh, hvad hedder det, øh, 4 juli July øh, øh, i øh, Bakker, øh, det, det er tæt, tæt øh, bundet sammen. Og tæt bundet sammen også med, med danske militær, altså officerestanden i det danske militær. Og også med det militærpoliti, som jeg selv har været en del af, godt nok kun som værnepligtig sejrant i sin uh, tid. Men altså officerer militærpolitiofficerer, de bliver automatisk inviteret med i Christian Fier's lav, hvis de skal på internationale FN-missioner. Ligesom at fællovlogen, er der ikke tale om egentlig frimureri, altså med Christian Fier's lav, selvom der fraterniseres flittigt med frimurelogerne. Frimurer og det er igen det her. Hvad er, hvad er frimureri, og hvad er ikke frimureri? Det er altså, man kan sige. Når man på engelsk siger masonic, så mener man, de har hemmelige selskaber osv. Så så når vi på dansk siger frimurer, så så er ligesom, det er her, hvor det godt nogle gange kan gå lidt galt for, for, for, hvad skal man sige, for, for folk, og måden de fortæller det på, og fortolkningen af, hvad de egentlig siger. I Christian 80 lav er både Margrethe II. og Frederik 10 samt det øvrige kongehus optaget som medlemmer. Det er også interessant at det ikke hele kongehuset sidder i det her hyggelige lav, hvor man drikker en bayersk eller en dansk skyld, og en rød, spiser en rød pølse. Det er envises ritualt. Og så står der i øvrigt i ritualer at man skal have en sund alkoholkultur. Hvad det så end menes med det. Men altså der ja. Ambassadører. De mange prominente medlemmer tæller desuden amerikanske præsidenter. Hmm. Og ambassadører. Hmm. Stort set samtlige danske tidligere statsministre, inklusive nuværende Mette Frederiksen. Det vil sige, de bliver altså medlem her, inden de bliver statsminister. En ordentlig skovfuld tidligere og nuværende ministre, diplomater, en hel del så osv. Logen er på overfladen ganske uformel og lægger op til fest og druk, og er på sin vis også en form for reklamefremstød for hjembyen Aalborg. Særligt i forbindelse med de årlige rebelfester, som jeg nævnte. Men samtidig udgør logen noget af det lim og klister, der binder Danmark sammen på tværs af landet, og ikke mindst sammen med sin nye amerikanske storebror i USA. Man skal jo huske på, at Aalborg ligger, af alle storebyer i Danmark, er den den, der ligger længst væk fra København, og måske den, der har allermest brug for, at man ligesom binder den sammen med resten af kongeriget. I og med, at låsen blev stiftet under krigen, symboliserer den ganske fint den netop skiftet fra det mere tunge frimureri og til nye, nyere og mere glidende og mindre formelle organisationer, der er foregået i den danske magtstruktur i nyere tid. Altså et skift. Dronning Margrethe havde indtil sin abdikation ansat Henning Fod som kabinetssekretær, ham vi nemt tydeligere, ham der havde ansat Ja, det kommer vi til nu her. Det der er det mest betroede embede i hoffet og kabinetssekretæren er den eneste embedsmand som deltager i statsrådsmøderne udover statsministeriets departementschef, som er protokolfører ved de hemmelige møder. Henning Fode er ikke her hvem som helst. I Blækingegade banden spande sagen kom det frem at Mozart, altså den israelske Efterretningstjeneste i en overrække havde en arabisk-talende agent placeret på Bellerøj politistation i København. Come on! Information skriver en artikel fra 28. maj 2024 følgende. Siden PET-kommissionens PET beretning i 2009 har det ellers været kendt, at Mossad i en årrække havde en arabisk talende agent tilknyttet PET's hovedkvarter på station Bellerhøj. Agentens opgave var at oversætte PET's omfattende telefonavlytninger af det palæstinensiske miljø, men ordningen indebar også, at Mossad i Israel fik adgang til enestående aflytningsmateriale fra centrale personer fra den palæstinensiske organisation PFLP og så er jeg færdig med at læse op og gå videre. Henning Fode var petchef med hovedkvarter på Bellerhøj og dermed ansvarlig for, at Mossad havde deres snabel dybt nede i det danske efterretningsvæsen. Det blev han til sydenlandet senere belønnet for, at selveste dronningen, det, også derfor, tænker, at det var også det nok ikke ham selv, der har taget beslutningen, i det hun udnævnte ham til sin kabinetssekretær. Den sionistiske forbindelse til magteliten er tydelig, og det er måske lidt lettere at forstå, hvorfor Danmark ikke fordømmer Israels folkemord i Gaza, når man indser, at de danske og de globale magtudøvere benytter sionisme som ideologi til at opnå endnu større magt. Israel er en sionistisk stat og ikke en jødisk stat. Denne forskel kan være svært at forstå for mange. Det er jo, at det engelske kongehus, eller ja, England, som har... Vi altså i efterspillet af anden verdenskrig, hvor at det her jo er et engelsk område, hvor at England trækker sig ud af det, så laver de samtidig det der hedder underskrive det der hedder balfour Erklæringen, hvor som det giver til Rothschild, hvor det ligesom tilkender det her palæstinensiske område til at sionister kan bosætte sig, jøder men særskilt sionister kan bosætte sig i Israel. Magtudøverne og religionerne. Men det er ikke kun jødedommen, der bliver skamret til at fremme de globale magtudøveres mål om større dominans over verdensbefolkning. Det aller tydeligste nutidige bevis er Israels folkemord i Gaza. Men det er ikke kun jøde og muslimer, der er udnyttet til at skabe ufred i verden, så magthaverne kan tiltuske sig endnu mere rigdom og magt. Alle andre religioner bliver også brugt, heriblandt kristendommen. Den danske folkekirke lagde sig tæt op af regeringens coronapolitik under pandemien i 2020-2022 og udførte alle de pres på folkekirkens brugere, præcis som på samme måde, som andre offentlige institutioner gjorde. Og som private virksomheder i øvrigt også gjorde. Kirken udskammede dem, der ikke fulgte regeringsnarrativ, og fyrede endda rask væk egne medarbejdere, hvis ikke de underlagde sig narrativt og kunne fremvise f.eks. et coronapas eller var blevet vaccineret osv. Og jeg kender personligt mange, som røg i problemer, og flere, som blev fyret af de her årsager. Dermed adskiller den sig ikke nævneværdigt fra den katolske kirke, som gjorde det samme i de katolske lande under coronatiden. Faktisk så gjorde samtlige kirkesamfund i Danmark. Det samme lagde sig fladt ned og gjorde nøjagtigt det, som Mette Frederiksen, Mette Mor, hun befalede, at de skulle gøre, og begyndte at skille folk ad i dem, der havde et coronapas. Jeg oplevede det selv. Ikke så langt fra, hvor jeg sidder nu, hvor Aldersløst Kirke i Silkeborg, hvor at hvis ikke man havde et coronapas, så skulle man stå udenfor og lytte på en højtaler til... ...den... Til julegudstjenesten, jeg kan ikke huske, at jeg mener, at det var første juledag. Ja, det mener jeg, det var. Så skulle man stå udenfor i kulden, der var sne, og lytte til gudstjenesten der. Som en, sådan en ægte forskelsbehandling, som en ægte øh, leprechaun, øh, altså en øh, udsted, øh, der skulle øh, stå derude og og for at få lov til at være uden for kirken under gudstjenesten. Forskellen på den katolske og den protestantiske kirke er langt fra så omfattende, som det ellers protesteres. Det ser ganske vist umiddelbart ud til, at der er store forskelle. Men under overfladen er den almindelige danske folkekirke ikke så væsentligt forskellig fra den katolske. Kongehuset er heller ikke bleg for at smykke traditionelt dybt katolske insignier, altså værdighedssymboler. Danske konger og en enkelt har siden 1752 bort jesuiternes særlige ordenstegn kaldet IHS 1173. IHS betyder muligvis Jesus i det, jesuiterne kalder sig selv for Society of Jesus. Det er i hvert fald, hvad jesuiterne forklarer på deres hjemmeside. Men forkortelsen er også blevet tillagt andre betydninger, der er mindre åbenlyse. Jesuiterne er den katolske kirkes militære enheder. Ikke at jesuitere derfor render rundt med gevær og håndgranater, for det gør de ikke. I stedet er det dem, der udfører bestilte mord på de aller værste fjender af paven. Blandt andet USA's 16. præsident, Abraham Lincoln. Det var godt nok John Wilkes Booth, der udførte mordet i teateret. Du kan selv gå ind og læse om mordet på Abraham Lincoln. Men han havde ikke planlagt dette mor alene, hvilket den dokumentar fra 1993 af David Mould dokumenterer på den allermest overbevisende måde. Og der kan du se en af fodnoterne for at gå til den dokumentar. Selv Power går, går Jesuiterne ikke vejen for at tage dage, som det er sket flere gange i historien siden Jesuitorden blev stiftet i midten af 1500-tallet. En stiftelse, som skete som et slagkraftigt modsvar på reformationen. Så paven er jo sur over reformationen, og derfor, og ikke bare ham, det er jo dem, de her familier om bag ved ham, som er sure, og derfor stifter de denne her. Nu kan jeg ikke huske, om det er Farnese eller Osinifamilien, jeg mener, det er Orsini-familien som er inde over at stifte jesuiterne her. Det lykkes også paverskaben at skabe en masse modreformationer med jesuiterne, som den her, der virker i skyggerne på verdensscenen, og Dan Brown mysterie, der kan man faktisk gå få, få sådan en smag for hvad deres er Priory of Sion er også en af de her hemmelige organisationer som virket i skyggen af Pavekirken Og som den konservative kraft, der sørger for, at magten ikke skifter hænder til den almindelige befolkning, så vil det katolske Sydeuropa og Sydamerika, som i resten af verden. Jesuiternes leder bliver også kaldt den sorte pave på grund af hans betydning som skyggernes mester i det katolske verdenssamfund. Igen, hvorfor har jeg ikke hørt om den sorte pæve? Ja, det er fordi, at det ikke er ikke meningen, vi skal høre om sådan nogle ting. Vi skal ikke forstå, hvordan verden i virkeligheden hænger sammen. Den officielle betegnelse for denne her sorte pave er superior general of the society of Jesus. Altså han er superior general, så han er virkelig en general, en militær general. Den nuværende pæve Frans er også jesuit, så dermed undgår han i hvert fald at blive slået ihjel af denne blodtørstige fanatisk religiøse orden. Han siges til med at have taget sit pavenavn Francis fra en af jesuiternes tidligste Generaler, som er Francis Borgia, og ikke Franz Assisi, som mange tror. gennem tiderne har der været et enormt offentligt fokus på Jesuiternes betændte indflydelse på verdensbegivenhederne. I dag er det på megværdig vis slettet fra verdenshukommelser. Og det er fordi, rigtig mange bøger er forsvundet. I kid you not, men hvis vi bare går halvandet hundre år tilbage, så fandtes der tusinder af bøger om jesuiden, det gør der ikke længere. Men det er de steder, hvor det er svært at slette sporene er i Norges første frie forfatning efter løsrivelsen fra Danmark. Herunder er gengivet paragraf 2 fra Norges Eidsvold-forfatning fra 1814. Jeg læser op. Den evangeliske lutherske religion forbliver statens offentlige religion. De indvånere der bekender sig til den, er forpligtet til at opdrage sine børn i samme. Jesuiter og munkeordener må ikke tåles. Jøder er fremdeles udelukkede fra adgang til riget. På det tidspunkt vidste man godt, hvad Jesuiter og de her jødiske hansfamilier, de var ude på. De var kun ude på at tiltuske sig magten. Det ville man ikke have i Norge. Man havde set det ske i Danmark, men nu vil de her uh, Norges Founding Fathers, de vil undgå uh, det her. Og det er altså fordi, at de mødes her, jeg mener, de er 14 uh, forskellige sådan uh, nogle uh, adelsfamilier, klanhøvdinge og, og uh, høvdinge, men uh, overhovedet fra adelsfamilier, som mødes på Eidsvoll og uh, laver den her forfatning. Europas frieste forfatning går altså ikke af vejen for at forbyde jesuiter i Norge, for at landet skal bevare sin frie forfatning. Sådanne historiske fakta bliver åbenbart overset af moderne historikere, formentlig er derfor, at, at Sverige går ind og bemægtiger sig Norge lige så snart, at Danmark frigiver Norge. Fordi at Sverige netop er også i, i, i pævestagens og jesuiternes Øh, vold. Og så er det jo også øh, den her, øh, de her prøvsen og brandenbuer, som har en, øh, et stort aftryk i, øh, Sverige, i de sværs, svenske adelsfamilier. Øh, Sådanne historiske fakta bliver åbenbart overset af moderne historikere, for ingen reelt kritik af jesuiterne eksisterer i verden i dag. Det er en, en, en underlig ting. Paven har erklæret, at det nu udelukkende er en religiøs munkorden og så er der en til tilsyneladende forbi. Bum, paven siger, at det er udelukkende af en religiøs munkorden, og så er debatten forbi. Ja. Her under ses Margrethe II, det er så et billede, med sine regalier og med et jesuitmonogram på den mest fremtagede medalje, hun bærer sammen med kronjuvelerne. Hun fik nemlig The Royal Order of the Seraphim, tildelt af Gustav 6. af Sverige, da hun var kun 18 år. Frederik var 25 år, da han i sin tid blev tildelt orden af Karl Gustavs 16. af Sverige. Og for nylig fik jo at hans kone, Marie Dronning Mary, fik også tildelt den her orden. Denne orden er meget lig den danske elefantorden i det er de statsoverhoveder, som tildeles serafim får deres våbenskjold hængt op i Stockholms slot, den svenske kongefamiliens hovedsæde. når en ridder af ordenen dør. Altså når man har fået ordenen og man dør, så får man sit våbenskjold hængt op. I Danmark ophænges riddernes våbenskjold i Frederiksborg slotskirke, når en ridder af elefantordenen dør. det kan man faktisk se, fordi at Frederiksborg slotskirke, jeg var der op her i sommer. og der kan man se alle dem der har fået den. Det er meget interessant. faktisk at se alle dem der har fået denne her elefant Orden. Og så ser man så et billede her af Dronning Margrethe med, blandt andet med jesuiternes IHS 1173 logo påmonteret. Man ser også Dronning Mary med sin nye erhvervede ser Fima orden under statsbesøg i Sverige i maj 2024. Udover at folkekirken blot er en variant af den katolske kirke, som har forsøgt at kabre Jesu budskab, er der med den danske folkekirke ikke tale om en egentlig folkekirke, men en statskirke, hvilket er tydeligt i de fire paragrafer i grundloven, som omtaler kirken. Og her læser jeg op fra grundloven så udgave af 1953, paragraf 4. Den evangelisk lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten. Paragraf 6. Kongen skal høre til den evangeliske lutherske kirke. Paragraf 66. Folkekirkens forfatning ordnes ved lov. Paragraf 69. De fra folkekirken afvigende trussamfunds forhold ordnes nærmere ved lov. Interessant, det er lige, at paragraf 6, 66 og 69 er de her, men det er måske ikke så tilfældigt. Alligevel, da det jo også er satans tal, 666. Og oh ja, sådan er det så meget. Når man læser de paragrafer, er det svært at se den danske folkekirke som værende andet og mere end en statskirke, der smykker sig med betegnelsen folkekirke. På folkekirkens egen hjemmeside forsøges dette indtryk fra grundloven modvirket ved at illustrere, hvordan der er demokrati i både valg af kirkeminister og i det enkelte sogns valg af en præst. Men det gør stadig kirken til en folkekirke, primært af to årsager. For det første står der i grundlovens paragraf 14, at det er kongen, der udnævner og afskediger ministerne inklusive statsministeren, og kongen er ikke folkevalgt. For det andet er det i sidste ende biskoppen, der vælger, hvilken præst, der skal ansættes i det enkelte sogn. Læs gerne de to artikler på Folkekirkens hjemmeside med overskrifterne Kirke og Stat og Fra Pavekirke til Folkekirke, for bedre at kunne danne der et indtryk af bedraget om Folkekirken. Folkekirken forsøger i den i den grad at smykke sig med demokratiske fjer og sløre den magtstruktur, som holder danskerne i et fast religiøst tag med kirken som den velvillige medpart. Og det skulle siges her, at alle kirkesamfund, frikirker osv. i Danmark, lager fladt ned for Mette Frederiksen under corona undtagen lykken frikirke. Det samme gælder også Baptistkirken, som jo er den, som Dan Johansen plader for, eller i hvert fald det kirkefællesskab, som han er i menighed med. Så det er altså en kirke, som lager sig fladt ned for diktaturet og agerer statskirke på lige fod med folkekirken. Ja, sådan er der. Så meget. Det var så lige sådan lidt en payback til Dan Johansson, øh, som jeg troede var min ven, øh, men som øh, for et halvt års tid tilbage øh, gik ud med sådan et frontalangreb, som ikke var personligt mod min teologi, som han kaldte det. Og det var bare fordi, at jeg afslører nogle ting omkring Bibelen, efter jeg havde været en tur op i Uppsala i Sverige, og... Øh, funder ud af nogle ting. Den kan jeg også lige uh, linke til, uh, det her opslag fra Uppsala i Sverige. Det er også ret interessant. Men nu tilbage til, for nu er jeg færdig med at læse uh, op her, og så uh, håber jeg, at du har fået lyst til at købe uh, denne her uh, bog. Uh, den kan forbestilles nu for 300 kroner. Du sparer 100 kroner, fordi den kommer til at koste 350, og der kommer jo også fragt oveni på 55 kroner, så du sparer over 100 kroner ved at forudbestille den. Jeg skal selvfølgelig nok vise her i opslaget, hvordan man forudbestiller. Jeg lovede, at det her jo havde noget med en særlig familie at gøre, hvordan de holdt jul. Og det er så her, hvor denne her engelske kongefamilie, denne her Mountbatten Windsor-familie, eller Windsor-familie, eller det der hed det der hed saxe Koboer, og Hanover-familien, øh, som, øh, som nu kalder sig øh, Windsor, de holder på trods af, at de forsøger at gøre sig så engelske ved at kalde sig Windsor i stedet for alle de her tyske navne, så holder de jul i aften, den 24. Ligesom man gør i Tyskland, og ikke den 25. Ligesom man gør i England og i USA. Yeah. er det ikke interessant? Jeg synes, det er. Jeg synes, det er rigtig interessant. Jeg håber også, du har syntes, det her var interessant. Og så vil jeg sige, alle jer, som er betalte medlemmer her på mit uh, nyhedsbrev. Jeg har en stor julegave. Jeg synes selv, det er en stor julegave. Uh, det håber jeg også, I synes. Det tror jeg, mange af jer vil synes, for det er mange af jer, der har spurgt efter, efter det her. Og den uh, skal jeg lige have forberedt og sendt til jer her formentlig uh, inden julen. Den er omme, i hvert fald inden nytår. Så uh, hvis du ikke er medlem betalt medlem allerede, så kan du nå det endnu. Det koster kun 55 kroner. Så får du del i denne her julegave. Den er meget mere værd, vil jeg mig at sige. Og så kan du altid opsige dit medlemskab igen, hvis ikke du synes, du får noget ekstra for penge. Det håber jeg nu, at du gør. Jeg er en meget fattig mand, og det har selvfølgelig kostet mig rigtig meget, at denne her bog ikke er udkommet før nu, men jeg synes, du skulle have alle de her ting med, jeg har givet dig en Altså det, er jo, det her det er jo kun, hvad er det, hvad er det? 10 sider ud af 350. Så, så, så, og bogen er spækket med ting, du ikke vidste i forvejen. Så jeg håber jo virkelig, at du har lyst til at købe bogen. Jeg håber virkelig, at du har lyst til at købe, måske endda et ekstra eksemplar, og give den til en, du holder af. En, som du også synes skal vide, hvad der er, der foregår i den her mærkværdige, mærkelige, Verden. Så er der bare tilbage at sige, have en rigtig dejlig, skøn og velsignet jul. Og husk, at julen den handler ikke om gaverne, den handler ikke om nisserne. Den skulle endelig handle om Jesus, Jesus, som levede for 2.000 år siden. Han døde som en engang eller undskyld, blev ikke engang født øh, her i øh, december måned, men øh, igen, det er, det er sådan et behov, man har for at lave en religion. Han snakkede heller aldrig om, hvis man dømmer ud fra de fire evangelier, som jo er ligesom det tætteste, man kommer på Jesus, han snakkede ikke om, at vi skulle stifte en kirke og begynde at spise oblater og drikke rødvin, som øh, symboliserede hans kød og blod. Det er alle sammen og doktriner, som er blevet lagt ind. Romerne var rigtig dygtige til det her. Og derfor så har man fået en statskirke, som også er et styringsværktøj, og har været det igennem 1500, lidt over 1500 år. Og man har også sørget for selvfølgelig, at jødedommen og kristendommen og islam har ført krig imod hinanden i de her sidste 1500 år. Så det er meget genialt gjort at denne her ondskab, denne her øh, nimrodism, kan vi kalde den, det stammer formentlig helt tilbage fra Nimrod, en babylonsk konge, som gjorde sig selv til Gud. Og det er jo så det, der er et problem, når mennesker gør det, tror at de selv er guder. Men hvis man får andre til at hoppe med på den, jamen så kan man få folk til at sælge sin sjæl til djævlen. Sådan som Rolling Stones, Mick Jagger også sang det. Eller sagde det. Glædelig, velsignet, dejlig, hyggelig dansk jul, og må vi få et år, 2025, som byder på en masse sandhed, positive forandringer for folket i Danmark og i resten af verden.